Що ти говориш, дурнику мій? Я не дурник, я кохаю вас. Кохав, а для вас існував лише він. Юнак хотів ще щось сказати, але кров заюшила в нього ротом, він забився в судомах, і його розширені очі застигли. Почали скляніти. Марі заридала. Брендон змусив її підвестися. Візьміть себе в руки, принцеса. «На вас дивляться?» «Заради мене, Люба моя», – додав він тихо. Мері сама не знала, чому так плаче. Вона ж майже не помічала Ілайджі. Але зараз, не тільки тому, що вона на власні очі побачила смерть, не тільки тому, що мимоволі стала причиною цієї смерті, але й тому, що її охопило відчуття, що зі смертю Ілайджі з її життя пішло щось, що не стосувалося її становища принцеси, що тепер долю її вирішено і її надіям, як і наївному Ілайджі, не перелетіти через ту прірву, що відокремлює її від звичайного життя, від мрії, кохання, щастя. Принцеса проплакала увесь день, згадуючи Ілайджу, свої розбиті надії і байдужість Брендона. Але увечері, коли Фрейлі не залишили її одну, вона довго ходила в самій сорочці по своїй величезній спальні, звичкою склавши руки за спиною, потопаючи босами ногами у пухнастому ворсі килима. Обличчя в неї стало серйозним, рішучим, твердим. О, вона не бажала здаватися. Сльози не зламали, не упокорили її. Більше того, голова її працювала ясно, як ніколи. І Мері розуміла, що їй ні на кого більше покладатися, крім себе самої. Господь Бог не залишить мене, якщо я сама не зраджу себе. Наступного дня принцеса одягалася особливо старанно, не мов готувалася до бою. Лізі, «Подай мені перлові кульчики», – наказала вона. Дами нижком перешіптувалися. Вони не розуміли свою пані. Учора геть убивалася, мов удовиця, сьогодні немов на банкет збирається. Волосся звеліла завити спіралями на німецький лад, розпустила його, а зверху одягла золотий карбований обруч із прикрашеною круглими золотими кульками і підвісками шовковою сіткою, що спускається до плечей. Сукню Мері обрала з темно-малинового оксамиту, пошиту за австрійським кроєм. Рукава вузькі, стягнуті шнурками, але з безліччю поздовжніх прорізів вікон, крізь які пропускали маленькі буфи. Декульте було великим, квадратним, що відкривало груди й спину, але все це цнотливо прикривала нижня сорочка з найтоншого батисту, добірно зібрана біля горла у маленькій Рюші. Її високості доповіли, що Генріх снідає в кімнатах королеви, а з ним тільки Вулсі та Брендон. Обід відбуватиметься в малій залі, проте обставлений буде із усією пишністю. На нього вже запрошено всіх членів французької делегації лонгвіля і представників англійського духівництва. Мері мимоволі притиснула руку до грудей. Вона зрозуміла, що саме там вирішиться її доля, і Генріх оголосить, що відтепер вона наречена валуа. Отже, часу в неї майже не залишалося. «Леді Люсінда, дайте мені вина!» – попросила вона. «Тільки не додавайте води!» Поважна дама була шокована, коли ці юні леді починали пити з самісінького ранку та ще й не розведене вино. І вона тільки похитала головою, бачачи, як її юна пані залпом спорожнила келих. А мері тим часом зовсім не обходили двозначні погляди. Вона сподівалася, що вино додасть їй сил. Вийшла, супроводжувана цілою кавалькадою придворних, без яких відповідно до етикету і кроку не могла ступити Рухалася швидко, немов боячись, що якщо затримається, від її рішучості не залишиться і згадки Генріх був трохи здивований, коли повідомили про прихід принцеси Підвівся їй назустріч, поцілував руку «А я вже побоювався, що ви через сльози за Єлайджою розхворієтеся. Проте це не зупинило тебе, і ти призначив мій продаж саме на сьогодні», – подумала Мері. «А ваша величність, Мені необхідно поговорити з вами». Напруженість її тону стерла посмішку з його обличчя. «Що ж ми будемо раді вас вислухати?» «Сніданок саме закінчився». Мері почекала, поки прислуга винесе посуд, а церемоній майстер зачинить стулки дверей. Вона відзначила, що Генріх, як ніжний і люблячий чоловік, зайняв місце поруч з королевою. Брендон відійшов у бік і сів на лавку в нижній вікна, увіткнувшися в томе віршів. Вулсі люб'язно посміхався, витурченим жестом підносячи до обличчя, Ароматний апельсин Ваша величність, Офіційно звернулася марія до брата Двір переповнюють чутки Про моє заміжжя Нічого дивного Тоді сір я хотіла б знати Голос її мимоволі задзвонів І вона навіть не надала значення тому Як Генріх підняв руку Немов зупиняючи її Хотіла б знати правдиві чи брехливі ці безглузді, плітки. Вона побачила, як Генріх насупився, і його маленький рот стиснувся в погордливу гримасу. «Якщо ти запитаєш належним чином і вибачишся за свою вчорашню поведінку, я, можливо, і відповім». Мері, підкреслено, чемно присіла в реверансі. «Чи дозволено мені буде довідатися, у чому я винна?» І тоді Генріх виголосив цілу промову про те, що Мері легковажна і погано вихована, що забуває про велич свого сану, про гарні манери, нехтує стриманістю настільки, що дозволяє виявитися своїм почуттям, і всі бачили, і тут Мері перервала його. «Я поводилася сір по-християнськи». «Якщо моя жіноча слабкість і жалість до нещасного юнака прорвалися у момент його загибелі, то... то мене зовсім не обходить, що подумають наші іноземні гості». Тепер обличчя короля стало кам'яним. «Ви брешете Мері?» І зараз самі виказали себе. «Ви не дурна дівчинка і, напевно, знаєте, що французи прибули в Англію винятково заради вас» щоб відвести вас до свого короля».